Noce i Sine i Svetog Duha Ovaj susret Svetog Starce, Svetog i Pravednog Simeona nije samo njegov praznik i ne tiče se samo njega i njegove duše koja je čekava utjehu Izraeljevu nego preko njega ta utjeha i ta svjetlost koju je video pred svojim licem, to sunce koje je držao u svojim rukama, ono je izašlo iz vječnosti, iz onog primraka božanstva izašlo i u ljudskoj prirodi počelo da obasjava tvoravina izašlo i više neće nikada zaći taj dan više nikada neće proći vidio je svjetlost Koja, koja će prosvećivati ne zna Bošce. I mi, braće i sestre, i večere su ovdje sabrani, a i kad god se sabiramo u svetim hramovima, na svetim bogosluženjima, pogotovo na svetoj liturgiji, a i kad pristupamo crkvi primajući Svete tajne, krštenje i miropomazanje i uopšte, učestvujući u svetim tajnama, bivamo učasnici i pričasnici iste te svjetlosti koje se sveti starac Simeon obradovalo. Pritome tome treba primijetiti i naglasiti da njegova radost nije bila sebična, egoistična. Nije se on obradovalo samo o tome što se on utješio i što je on vidio utjehu svoju iza sebe, nego je njegova radost bila mnogo šira. On se dušom radovao i onim našim radostima koje tek treba da uslijede i ovim našim danima koji sve obasjani tom nevečernjom i nezaleznom i netvarnom svjetlošću. Velika je bila radost svjetloga starca Simeona. Et kaže svjetlost da prosvećuje nezna Bošta i slavu naroda tvojega Izrailja. Novog Izrailja, to jest novog izabranog stada Božijeg, to jest pravoslavne crkve apostolske. Velika radost. I danas, svaki od nas, ako je sreo Boga, ako je obasjan tom svjetlošću, ako mu je lice njome obasjano, on prosto mora da ponovi iste ove riječi. Jer ove riječi, braće i sestre, nisu posredica nekog emotivnog uzbuđenja. Niti neke strastne užarenosti i raspaljenosti, nego su ovo riječi koje je starac Simeon izgovorio Duhom Svetim nadahnut. Jer ovdje Finu u Svetom Evanđelju piše da ga je Duh Sveti navodio, da je Duh Sveti bio na njemu, da ga je uveo u Hram. Da sretne i da primi onoga koji je iste suštine sa njim, jednosuštan i Otcu i Duhu Svetome. Strašno je to navodjenje bilo. Duh Sveti na Simeonu vodi ga da se pokloni i da uzme u ruke jednosušnog Sina, Očevog, koji je iste suštine i sa Duhom Svetim. Tako da su ove riječi koje izgovorio Sveti starac Simeon Sada otpuštaš u miru slugu Tvog gospode Po riječi tvojoj Jer vidiš očimo je spasenje tvoje Koje si ugotovio pred licem svih naroda Svjetlost Da obasja nezna Bošti slavu naroda Tvog Izrailja Te riječi I mi u crkvi svakodnevno Izgovaramo i zaista Onaj ko je video Boga, on može da ih ponovi zajedno sa svetim starcem Simeonom. Sada u miru otpuštaš slugu Tvoga gospoda. Ne misli se tu, braće i sese, samo na odlazak iz ovoga svijeta kroz prihvatanje smrti, nego se... Još više još dublje u duhovnom smislu prima mir i otpuštanje svih onih briga, svih onih strepnji, svih onih strahova koji nas nagone na ono manijačno raspoloženje, kretanje, sticanje, ludovanje. Ono bezumno oživljenje. Čovjek, hrišćanin, pravoslavni hrišćanin, je samo pravoslavni, duhom svetim mogu da gledaju, ovi drugi moraju da razmišljaju, mogu da nasvućuju, pretpostavljaju, analiziraju raznim naučnim analitičnim metodama, Da do dolaze do nekog poznanja, ali sve je to krv, krv, krv, prot, duševno, protsko, mudrovanije. Nema tu viđenja, nema tu duha svetog koji kao jedno sušta ocu i sinu može da ti otvori oči da ga vidiš, da ga prepoznaš i da svetlost primiš. I da ovakve riječi izgovoriš, dakle svaki od nas, ako bude strpljiv, ako bude prebio sa strpljenjem u hramu, jer vidimo mnogo je važno i to da primijetimo da duh sveti navodi Simeona da uđe u hram. Mogo je da ga navede i tamo na, na, na neku ulicu, kad je sveta ta porodica od Vitlema, Krenula ka Jerusalimu, svetom gradu Mogu je tako i u nekoj jerusalimskoj ulici Da ih sretne Ali ne, navodi ga Na hram, da se sve u hramu desi Da bi duh sveti Dao poluku svima nama Da je mnogo važno Tražiti lice Božje U svetom hramu Kroz sve ta bogosluženje Kroz sve te molitve. Kroz sveta bdenija, kroz praznične službe, a posebno kroz svetu i božanstvenu liturgiju. To je velika lekcija ovog praznika, to je velika lekcija duha svetog, gospoda životvornog. I u hramu kroz molitvu, ali ne jednom godišnje, ne deset minuta i petnaest minuta, nego kad je zakazano vrijeme, kad je zakazana služba, kad se otvore sve te knjige, kad se praznik praznuje, kad se kroz prostor hrama zemaljska vojuća crkva povezuje sa nebeskom crkvom i u polju hrama, u ovom fizičkom prostoru, kad počne se otvaraju one riznice Nebeske, kad počne svjetlost nebeska da obasjava naša srca i umove koji su molitveno ustremljeni ka licu Božijem, ka imenu Božijem, ka biću Božijem. A hram je mjesto gdje se molitva uznosi, hram je mjesto gdje duh sveti silazi na pažljive I otvara im oči uma da vide Boga. A kad vidimo lice Božije, tada zaista u miru možemo da živimo. Onda više nema potrebe da smo u panici. Vidjeli smo Boga, vidjeli smo da je postao čovek, Vidjeli smo njegovo čovjeku ljubivo raspoloženje, veliku ljubav prema čovjeku. Vidjeli smo ga ova pločenog, vidjeli smo ga prisutnog, znamo i vjerujemo da je uvijek tu, da nema dana, da nema sata, da nema ni jednog jedinog trena kad je odsutan. Pa da kažemo, ušli smo u hram, ali Bog trenutno nije tu, trenutno ne možemo doći do njega, nema ga i ne znamo kad će se vratiti. Toga nema. Duhom svetim, poučeni, vjerujemo da je Gospod uvijek tu, uvijek sa nama. Ali po nemoćima naše prirode, po našoj ovjenosti, Gospod daje kroz crkvu određene termine za bogosluženje, određenu satnicu da molitveno stojimo i da primamo tu svjetlosti. Onoliko, koliko možemo da podnesemo Evo i mi smo se ovdje večera sabrali Slabi, nejaki, sa nikakvom molitvom Rasijanost velika, tu um Ko znać je sve bio za ovih dva sata koliko smo već u hramu Šta sve nismo obišli, šta sve nismo prelistali po glavi Kakve sve likove, kakve sve priče Bili u prošlosti, vrlo malo u sadašnjosti, u glavnom u budućnosti, u glavnom jedan metež u glavnom. A za svo to vrijeme, ogromna svjetlost, ogromno sunce, sve tu ponuđeno. A mi to nismo okusili. I možda neko od nas i posumnja da ta svjetlost uopšte postoji u crkvi. Da nje uopšte ima, da ona uopšte i može da se stekne. A može, i sve je obasijan u njome, samo što mi, zbog naše ogrihovljenosti, ka kažemo ogrihovljenosti, prvenstveno zbog naše gordosti, a gordost je tama, svjetlost koja je ljubav, smirena ljubav, i zbog gordosti ne primamo to sunce, I ne vidimo tu svjetlost. Pa onda zaista neko može da zaključi da u crkvi i nema do ove svjetlosti svijeća i kandila, koja samo simbolizuje onu drugu, netvarnu i vječnu svjetlost. A u ranoj crkvi, a tako i ovaj praznik, da kažemo montiran, tako i postavljen, nije se on praznao ovako kako ga mi pravimo. Nije se ni Božić praznovalo kako ga mi danas praznujemo, ni Vaskr se nije praznovalo, ni Bogojavljeni. I mnogi praznici koje mi danas imamo nisu se praznovali ovako, odvojeno. A zašto? Zato što je svijest ranih hrišćana bila duboko obasjana i prožajta svjetlošću netvarnom. Svi praznici od blagovijesti do pedesetnice bili su zgusnuti i kao takvi duhom svetim i blagodaću Božjom bili ugrađeni u njihove duše i u njihova srca. I oni su prosto na taj način živjeli. Nije bilo nekako ni potrebe, pa u tom slučaju nije bilo ni moguće Odvajati praznike ovako kako ih mi odvajamo. Tek vremenom, kad je sujeta počelo da ulazi u crku, kad je nivo duhovnosti počeo da opada, kad su počeli među hrišćanima poslovi da se razvijaju, razne kombinacije, biznis, kad je vrijeme počelo da otima vječnost, Od djece vječnoga oca su počeli uvrti i tu živote da grade, onda se svjetlost počela povlačiti, Je više nismo htjeli da je primamo. I onda duh sveti preko svetih otaca, zabrinut za generacije koje dolaze, počne da montira praznike ovako kako ih mi danas imamo. Neka ga tu, nek se slavi tog i tog dana, pa nek se onako nek se zakače kao za neku bovu, da ih potpuno sujeta ne raznese. Neka budu, da kažemo, te rampe da ne bi potpuno pogledali, da se ne bi potpuno izgubili. I zaista, da nema ovih praznika ovako postavljeni kako su postavljeni, mi bi smo se potpuno izgubili. Pa evo, je dan danas evo i danas baš sa jednim bratom razgovaramo, nema pojma da je, ne sa jednim nego sa trojicom njim nema pojma da je sutra sreten a zamislite da ga nema ni u kalendaru, da prosto crkvom nije određen taj datum a pazite, nije određen a desio se Simeon je video gospodin duhom svetim na navozen rekao što je rekao desilo se sve to, ali prosto to nije fiksirano i mi, mi uopšte ne bismo mogli ni da se ni da se sjetimo ni da se zaustavimo pred ovim događajem i zato crkva a to, u tome treba da prepoznamo veliko snishođenje i veliku našu raslabljenost jer ne bi trebalo da je ovako i sestri a tamođe ljudi napreduju Ako ih danas ima, a vjerujemo da ih ima, jer evo ima i svijete, kad ih ne bude, neće ni svijete više biti. Neće biti potrebe za suncem, neće biti potrebe za vremenom. vremenu. će se vrijeme i strašni sud će nastupiti. A i danas, ako ljudi napreduju, oni od praznika do praznika sve više sabijaju taj prostor praznika sve više istiskuju element vremena i one sujete koja se kroz vrijeme i mnogo briže uvlači u naše živote i u naše srce i grade jednu moćnu branu. Moćne zidine sastavljene od te praznične atmosfere. Ima ih na svetoj gori, znamo za starca Pajsija, on jedno vrijeme dobro nadahnut i dobro napojen tim duhom crkve, duhom svetim, otkačio se neko vrijeme potpunut kalendara, od praznika, živio je po Gudurama Svetogorskim, pa je onda posle nekog perioda, dali godine, ili nešto više, prišao nekoj keliji i onako ušao dok je bratija čitala neku službu po rasporedu, pa je po troparima zaključivao o kom se danu radi, jer je dugo vremena bio u toj atmosferi sve prazničnoj, gdje su svi praznici u njegovom srcu bili, da kažemo, sadržani. Ta, ta svjetlost e, nerazdjeljiva. Ne može se dijeli svjetlost sretenja svjetlost Božića, svjetlost Vaskrsenja svjetlost Blagovijesti svjetlost Svetoga Nikove svjetlost Svetoga Arhangela Mihajiva, Ilije, Dimitrija, Đorđa to je jedna te ista svjetlost jedan isti duh jednoga Otca koji nam se daje kroz Sina Jedinorodnog Isusa Hrista zato i mi koji danas evo Pokušavamo da se snađemo, da opstanemo da preživimo Ili ako hoćete da počnemo istinski da živimo Jer ovo izvan crkve što, što smo imali, što pokušavamo i što danas Najveći broj ljudi pokušava, to nema nikakve veze sa životom To je samo jedna dobra, vrlo dobra i odlična priprema za za smrt vječnu i muku vječnu. Ovako kako se živi danas, to su vrhunske pripreme za pogibiju i za vječno mučanje, vječno škrgutavanje zubima. Ko je neko zainteresovan slobodu neke zlove, sigurno će se pripremiti za vječnu muku. A za isijinski живот Pripremamo se, ako smo zainteresovani, kroz crkvu i kroz praznike. Jer istiniti život nema ga, braće i sese, izvan ovog mladenca četrdesetodnevnog, koga majka Božja donosi u hram i koga Sveti Simeon Bogoprimac prima ruke. Nema života izvan njeg. Nema ni jednog drugog mladenca koji može život istiniti da ti da. Nema ni jednog drugog. Tako da i mi, ako njega ne primimo, ako njegovu svjetlost ne primimo, mi nemamo život. To je sve lažno, to je sve obman. Zato pružimo i mi ruke, prije svega umne ruke, a onda i fizičke, u svetoj tajni pričašća. Vi znate, a ako ne znate, treba da znate... Da se dugo vremeno u crkvi narod pričeštio tako što je pružao ruke, dlan na dlan, nogu zvišenije u smislu e, tajne i, i, i djelovanja blagodati, nego što je to bilo sa svetim starcem Simeonom. Jer starc ga je dodirnuo i sigurnuo sveštao svoju dušu i svoje tijelo, A mi kroz svetu tajnu pričašće, pružajući ruke, primamo istog tog bogomladenca, Isuse Hrista, isto to tijelo koje sveti Simeon primio. I unosimo ga u sebe, primamo ga, jedemo, pijemo njegovu krv, jedemo njegovo tijelo, pričašćujemo se tom svjetlošću. I zato... I na svetoj liturgiji ponavljamo te riječi. Sveštenik takođe na kraju liturgije ponavlja riječi svetog Simeona upotrebljavajući svete darove i na kraju sve liturgije. Sada odpuštaš u miru slugu Tvoga Gospoda jer vidješ oči moje spasenje tvoje. A djej, vidješ oči spasenje, pa u svetom putiru. To je naše spasenje, to je svjetlost koja Obasja i nas neznabožsci i prosveti nas i učini pobožnima i osvećenima. Tako da duhom svetim vođeni mi u crkvi pravoslavnoj braće i sestre treba da vidimo prisutnoga Boga, uvek prisutnog i jedinog čovekoljupca, Gospoda našeg Isusa Hrista koga da primamo u crkvi, duhom svetim da ga prepoznamo u svetim tajnama i duhom svetim da ga slavimo i volju njegovu da vršimo i na taj način, živeći po njegovim svetim zapovjestima, da primimo svjetlost Otca Nebeskog, da i drugi vide naša dobra djela i prolave oca, da prolave i sijena da prolave i duha svetog, trojcu jednosušnu, živovornu i nerazdjeljivu. i mi da je slavim obra i se sve sada i uvijek i uvjekove jakova amin.